Розділ 11. С. Франція. 1924 рік. Ще у восьмирічному віці головною радістю у житті Терези де Фос була церква. Яке священне полум'я ніби притягувала її, обігріваючи своїм теплом. Вона часто ходила слухати капелу що каються, молилася в соборі в Монако і в Нотердам Бонвояш у Каннах, але найчастіше вона була на службі в церкві в Есі. Тереза жила в схожій на замок Віллі на горі, що височіла над середньовічним містечком під назвою Ес, неподалік Монте-Карло, звідки відкривався вид на Кіт Азюр, Лазурний берег. Містечко розташовувалося високо в горах, і Терезі здавалося, що звідти було видно весь світ. На вершині стояв монастир, і ряди будинків, що тяглися вниз по схилу гори, спускалися до самої синяви зарядземного моря. Монік була на рік молодша за Терезу і вважалася в сім'ї красунею. Навіть коли вона була дитиною, ніхто не сумнівався, що подорослішавши, вона перетвориться на жінку надзвичайної краси. У неї була чудова постать, що ока синьвою виблискували і невимушена впевненість у собі повністю відповідала її зовнішності. Тереза була гідким каченям. Правду кажучи, дефоси соромилися своєї старшої дочки. І якби Тереза була просто негарною, вони б, можливо, змогли шляхом пластичної операції вкоротити її ніс, змінити лінію підборіддя чи виправити розріз очей. Але складність полягала в тому, що обличчя Терези було трохи перекошене. Не на місці здавалося все, наче вона, як комедійна актриса, заради сміху зробила таку гримасу. Але якщо Господь обділив її зовнішніми даними, він намагався компенсувати це, винагородивши її іншим щедрим даром. У Терези був ангельський голос. Це було відзначено, коли вона вперше заспівала в церковному хорі. Парафіяни здивовано слухали чистого, прозорого співу дитини. З віком голос Терези став ще прекраснішим. У церкві вона співала всі сольні партії. Там вона почувала себе у своїй стихії. Але за сінами церкви Тереза була неймовірно боязкою та сором'язливою через свою зовнішність. У школі всі товаришували з манік. Хлопчики та дівчатка ходили за нею юрбою. Їм хотілося грати з нею чи просто бути поруч, її запрошували на всі вечори. Терезу ж запрошували але згадували про неї завжди в останню чергу, як про необхідність дотримуватись формальності, і Тереза з гіркотою це усвідомлювала. «Послухай, Рене, не можна запрошувати лише одну із сестер дефос. Треба запросити обох, бо це буде неввічливо». Монік соромилася потворності своєї сестри. Вона вважала, що це кидає тінь і на неї, Батьки належали до старшої... ставилися до старшої дочки належним чином, педантично виконували свої батьківські обов'язки. Однак було очевидно, що любили вони Манік, І тим єдиним, про що мріяла Тереза і чого їй не вистачало, було кохання. Вона росла слухняною дівчинкою, яка завжди готова і прагне зробити приємне. Здібна учениця, Тереза із задоволенням займалася музикою, і іноземними мовами, любила історію та вирізнялася у школі старанністю. Її вчителі, служниці та городяни відчували до неї жалість. Власник одного магазину якось сказав, коли Тереза вже вийшла, «Господь був неуважний, створюючи її». Єдиним місцем, де Тереза зустрічала кохання, була церква. Священник любив її, і вона любила Господа. Щоранку вона ходила на месу, ніколи не забуваючи про 14 зупинок Христа на хресній дорозі. Стаючи навколішки у прохолоді церковних клепінь, вона відчувала, що Бог десь поруч. А коли вона співала, її переповнювало почуття надії, очікування. Їй здавалося, що з нею ось-ось має статися – Щось незвичайне, це і було її єдиною втіхою в житті. Тереза ніколи не ділилася своїми прикростями ні з батьками, ні з сестрою, не бажаючи зайвий раз засмучувати їх, і таємницю про їхню взаємну з Господом любов тримала в секреті. Тереза любила свою сестру. Вони разом грали, і вона завжди піддавалася манік, даючи їй вигравати у всі ігри. Вони разом гуляли, спускаючись в окрутих кам'яних сходах, висічених у горах у містечко С, і бродили його вузькими вуличками повз магазини, спостерігаючи, як різні майстри продають свої творіння. Дівчатка росли, перетворювалися на підлітків, і передбачення городян виявилися вірними. Манік ставала все красивішою, і хлопчаки постійно крутилися навколо неї. У Терези друзів було мало. Більше часу вона проводила за шиттям і читанням, або ходила в містечко за покупками. Якось, проходячи повз вітальню, Тереза почула, як мати з батьком говорили про неї. «Вона буде старою дівою і залишиться з нами до кінця нашого життя!» «Тереза когось знайде, має дуже добрий характер!» «Сучасних юнаків цим не залучиш. Їм потрібні такі, з ким приємно лягти у ліжко». Тереза втекла геть. Щонеділі Тереза, як і раніше, співала в церкві, і завдяки цьому сталося щось таке, що мала повністю змінити її життя. Якось на службі була присутня якась мадам Неф, тітка директора радіостанції в Ніці. Недільного ранку, підійшовши до Терези, вона вирішила поговорити з нею. «Як ви можете сяяти тут, Люба? У вас незвичайний голос. Вам треба користуватися цим». «Я користуюсь, я... Я не маю на увазі...» – вона окинула поглядом церкву. «Не це. Я говорю про професійне застосування вашого голосу». Без неправдивої скромності скажу вам, що я можу на слух визначити талант. Я хочу, щоб вас послухав мій племінник. Він може записати вас на радіо. Що ви на це скажете? Я, я не знаю. Терезі стала моторошна при одній думці про це. Обговорить це вдома. Мені здається, це чудово, сказала мати Терези. Тобі було б непогано спробувати, погодився батько. Манік мала свої міркування з цього приводу. «Ти ж не професійна співачка», – сказала вона. «Ти можеш стати посміховиськом». Це, звичайно, була не справжня причина, через яку Манік намагалася відмовити сестру. Насправді ж Манік боялася, що Тереза досягне успіху. Саме Манік завжди була у центрі уваги. «Це несправедливо», – думала вона, – що Господь дарував Терезу таким голосом, а раптом вона стане знаменитою. Я тоді залишусь осторонь, непоміченою». І мені Сіляко намагалася відмовити свою сестру від прослуховування. Однак наступної неділі мадам Неф, зупинивши Терезу в церкві, сказала, «Я поговорила зі своїм племінником, він дуже хоче зробити вам прослуховування». Він чекає на вас о третій годині в середу. Наступної середи схвильована Тереза постала перед директором радіостанції в Ніці. «Я – Луї Боне», – коротко представився він, – «я можу приділити вам п'ять хвилин». Зовнішні дані Терези лише підтвердили його на гірші побоювання. Його тітанька і раніше надсилала йому подібні обдарування. Треба, мабуть, порадити їй займатися домашніми справами. Але він знав, що не скаже. Тітонька була дуже багата, а він залишався її єдиним спадкоємцем. Тереза пройшла за Луї Бонне вузьким коридором до маленької студії. Ви колись співали на професійній сцені? Німось є. Її блузка змокла від поту. Навіщо я піддалася на ці вмовляння? мучилася Тереза, вона була готова в паніці побігти, бо не підвів її до мікрофона. «У мене сьогодні немає жодного піаніста, тож вам доведеться співати акапела. Ви знаєте, що це таке?» «Так, Масьє. Чудово. Вже не вперше він думав, чи варті всі ці безглузді прослуховування багатства його тітоньки. Я піду до апаратної. Ви маєте часу на одну пісню. «Масіє? Що мені?» Але його вже не було. Тереза залишилася в кімнаті сама. Вона стояла і дивилася на мікрофон. Вона гадки не мала, що їй співати. «Просто сходи та познайомся із ним», – сказала його тітка. «У суботу радіостанція передає музичну програму». «Куди б звідси подітися?» Невідомо, звідки пролунав голос Луї. У мене не, не, на надто багато часу. Вибачте, я не можу. Але директор вирішив покарати її за те, що вже витратив час. Хоч би кілька нот, наполягав він. Цього буде достатньо, щоб він доповів своїй тітонці, як безглуздо виглядало це дівчисько. Можливо, після цього вона перестане надсилати йому своїх протеже. Я чекаю, сказав він. Відкинувшись назад, він закорив вже там. Ще цілих чотири години. І вет його чекатиме. Він матиме час побути з нею, перш ніж повернутися додому до дружини. Може, навіть залишиться час на... І тут він почув її голос і не міг у це повірити. Звуки були такі чисті й ніжні, що в нього по спині пробігли мурашки. Голос був сповнений бажання і туги. Він співав про самотність і розпач, про втрачену любов і незійснені мрії. До очей підступили сльози. Цей голос пробудив у ньому почуття, які він вважав давно померлими. «Боже мій, де ж вона була раніше?» Увійшовши в апаратну, інженер стояв і слухав, наче заворожений – Двері залишалися відчиненими, і, зачаровані цим голосом, до них входили все нові й нові люди. Вони стояли і мовчки слухали, як голос серця відчайдушно валає до кохання. Всі інші звуки, наче завмерли в кімнаті. Після того, як пісня замовкла, в кімнаті запанувала тиша. Потім якась жінка сказала, «Хто б вона не була, не відпускайте її». Луї Бонне поспішив до студії. Тереза вже збиралася йти. «Вибачте, я забрала у вас занадто багато часу. Розумієте, я ніколи... Сядьте, Марія!» «Тереза!» «Вибачте!» Він глибоко зітхнув. «Щосуботи ми передаємо музичну програму. Я знаю, я слухаю її. А що ви скажете щодо участі у ній?» Вона здивовано дивилася на нього, не вірячи своїм вухам. «Ви маєте на увазі, що хочете запропонувати мені роботу?» «Цього ж тижня. Для початку ми будемо платити вам небагато, але це буде вам гарною рекламою». В це було важко повірити. Їй збиралися платити за співи. «Тобі платитимуть? І скільки?» «Не знаю. Мені все одно». «Найголовніше, що я комусь потрібна», – мала не сказала вона, але стрималася. «Яка чудова новина! Значить, тебе передаватимуть по радіо», – сказав батько. Її мати вже почала пламувати. «Ми попередимо всіх друзів, щоб вони слухали та написали про те, як ти їм сподобалася». Тереза глянула на Монік, чекаючи, що та скаже. «Не треба цього робити, Тереза. І так...» сподобається всім, але Манік промовчала. Це швидко забудеться, думала вона. Але вона помилилася. У суботу ввечері на радіостанції Тереза вся тремтіла від хвилювання. Повірте мені, переконував її Луї Бонне, це цілком природно. Через це проходять усі актриси. Вони сиділи у маленькій зеленій кімнаті для виконавців. Ви станете сенсацією. Мені стане погано. У нас немає часу. Через дві хвилини ви маєте бути в ефірі. Вдень Тереза репетирувала з маленьким оркестром, який мав їй акомпанувати. Це була дивовижна репетиція. Сцена, з якою ведуться трансляції, була заповнена службовцями радіостанції, які чули про дівчину з незвичайним голосом. У благоговірному мовчанні вони слухали, як Тереза репетирувала пісні, які мали пролунати в ефірі. Ні в кого не було ні тіні сумніву, що вони присутні при народженні нової зірки. Як шкода, що вона не дуже приваблива, зауважив режисер. Але хто зможе дізнатися про це по радіо? Цього вечора Тереза виступала чудово. Вона відчувала, що ще ніколи не співала краще. І хто знає, чим це все обернеться. Можливо, вона стане знаменитістю, і біля її ніг буде багато прихильників, які проситимуть її руки. Так само, як просять руки Монік. Не читаючи її думки, Монік сказала, «Я щиро рада за тебе, сестричка, але особливо не спокушайся, все це, це швидко минає». «Це не пройде», – думала щаслива Тереза. «Я нарешті стала кимось. Я знайшла себе». У понеділок вранці пролунав міжміський телефонний дзвінок. «Мабуть, хтось вирішив пожартувати», – попередив Терезу батько. «Він назвався Жаком Ремю», – найвідомішою у Франції постановник. Тереза недовірливо взяла слухавку. «Ало? Мадемуазель де Фос?» так. Тереза Дефос? Так. Це Жак Ремю. Я чув ваш суботній виступ по радіо. Ви саме те, що мені потрібне. Я... я не розумію. Я збираюся поставити спектакль у комедії Францес. Це мюзикл. Репетиції розпочинаються наступного тижня. Я шукав когось із вашим голосом. Сказати по правді такого голосу, як у вас немає ні в кого. «Хто ваш імпресаріо?» «Імпресаріо? Я, я не маю імпресаріо». «Тоді я приїду до вас, і ми складемо контракт». «Месь Єремі, я не дуже приваблива». Їй було болісно вимовити ці слова, але вона розуміла, що повинна це зробити, щоб не дурити його очікувань. Він засміявся. «Ви станете привабливою після того, як я попрацюю над вами. Театр – це вдавання. Театральний грим може творити будь-які чудеса. Але до завтра». Це було межею мрій. Тільки подумати, брати участь у постановці Ремю. «Я сам обговорю з ним контракт», – сказав отець Терези. Потрібно тримати вуха гостра, коли маєш справу з цією театральною публікою. Тобі потрібна нова сукня, сказала мати. Я запрошу його пообідати з нами. Мені нічого не казала. Те, що відбувалося, здавалося їй нестерпним. Вона й думати не могла, що її сестра стане зіркою. Може, ще можна було щось зробити». Монік подбала про те, щоб першою спуститися на зустріч Жаку Ремю, який приїхав на віллу де Фос. Побачивши таку чарівну дівчину, його серце застрибало від радості. Вона була одягнена в простеньке біле плаття, яке чудово підкреслює її фігуру. «Боже мій!» – подумав він. «Такий голос за таких зовнішніх даних. Вона сама досконалість. Вона стане великою зіркою». «Я дуже радий з вами познайомитися», – сказав Ремю. «Рада вас бачити». Мені книжно посміхнулася йому у відповідь. «Я велика прихильниця вашого таланту, масьє Ремю. Чудово! Отже, ми спрацюємось. Сценарію мене із собою. Це чудова історія про кохання. І я думаю, у цей момент у кімнату зайшла Тереза. На ній була нова сукня, але виглядала вона в ній нескладно. Побачивши жака ремю, вона зупинилася. Доброго дня, я не знала, що ви тут. Я хочу сказати, ви приїхали трохи раніше. Він запитливо глянув на манік. Це моя сестра, сказала Манік Тереза. Вони обидві дивилися, як змінюється його обличчя, виріс потрясіння. Змінився розчаруванням, яке перейшло в неприховану огиду. «То це ви свівали?» «Так». Він повернувся до Манік. «А ви?» «Я – сестра Терези», – з невинною усмішкою відповіла Манік. Перевівши погляд на Терезу, Ремю знову уважно глянув на неї і похитав головою. «Мені шкода», – сказав він Терезі. «Але ви занадто...» Він шукав відповідне слово. Ви занадто молода. Я з вашого дозволу мушу повернутися до Парижа. Вони стояли і дивилися йому вслід. Спрацювало, з радістю подумала Манік. Вийшло. Тереза так і не виступала більше по радіо. Луїбо не благав її прийти, але рана була надто глибокою. «Подивившись на мою сестру, – думала Тереза, – ніхто не хоче мати справу зі мною. Я така потвора. Їй на все життя запам'ятався вираз обличчя Жака Ремю. Я сама видна. Безглуздо було про щось мріяти, – переконувала себе Тереза. Бог покарав мене. Після цього Тереза співала лише у церкві і стала ще більшою затворницею». Протягом наступних десяти років Манік відкинула понад десяток пропозицій про заміжжя. Її руки просили сини мера, банкір, лікар, власники місцевих крамниць. Її шанувальниками були чоловіки різного віку від юнаків, що тільки що закінчили школу, до представницьких і успішних чоловіків 40-50 років. Серед них були багаті та бідні, красиві та страшні, освічені та невігласи. Але всі вони отримали відмову. «Кого ж тобі ще треба?» – запитував Манікс-фантеличений батько. «Тут усі дуже нудні, тату. Ес – таке убоге місце. Я мрію про принця з Парижа». Батько слухняно відправив її до Парижа. Але в останній момент вирішив надіслати з нею і Терезу. Дівчата зупинилися в маленькому готелі на Боаде-Болонь. Сестри бачили Париж. По-різному. Манік відвідувала благодійні вечори, звані обіди, і її запрошували на чай титуловані «Молоді люди». Тереза побувала у будинку інвалідів та у Луврі. Манік їздила на, на перегони в Ланшам та на свята до Мальмезону. Тереза ходила молитися до собору Паризької Богоматері і гуляла тіністою доріжкою вздовж каналу Сен-Мартен. Манік веселилася біля Максима і в Молєн-Руж, поки Тереза блукала набережними, зупиняючись біля книжкових кіосків і квіткових крамниць, стояла біля базиліки Сен-Дені. Тереза отримала справжню насолоду від Парижа. Що стосується Манік, для неї поїздка виявилася невдалою. Повернувшись додому, Манік заявила – я не зустріла такого чоловіка, за якого мені хотілося б вийти заміж. І тебе зовсім ніхто не зацікавив? – запитав батько. По-справжньому – ніхто. Був один юнак, він запрошував мене повечеряти біля Максима. Його батько має вугільні шахти. Ну і як він? – зацікавлено запитала мати. Він багатий, гарний собою, вихований і від мене без розуму. Він просив твоєї руки. Що десять хвилин. Зрештою, мені просто не захотілося його бачити. Мати здивована дивилася на неї. Але чому? Тому що він тільки й говорив про вугілля. Вугілля не вугілля кускове, кам'яне вугілля, бури вугілля. Все це так нудно, нудно, нудно. Наступного року Манік вирішила, що вона знову хоче до Парижа. «Я зберу свої речі», – сказала Тереза. Манік похитала головою. «Ні, думаю, цього разу мені краще поїхати самій». Манік поїхала до Парижа, а Тереза, залишившись удома, щоранку ходила до церкви і молилася, щоб її сестра знайшла красення принця. І ось одного разу сталося диво. «Диво тому?» що це сталося саме з Терезою. Його звали Рауль Жирадо. Якось у неділю він опинився в тій церкві, куди ходила Тереза, і почув її спів. Він ніколи не чув нічого подібного і дав собі слово, що обов'язково познайомиться з нею. Рано вранці в понеділок Тереза зайшла до міського ванівермагу, щоб купити матеріал на сукні, в який вона збиралася шити. За прилавком стояв Рауль Жирадо. Він глянув на Терезу, що увійшла і просяяв. «Ваш голос!» Вона з ніякого вілого на нього. «Вибачте, я чув, як ви вчора співали у церкві. Чудово!» Він був високий, гарний собою, з розумними, блискучими темними очима і гарним чуттєвим ротом. Йому було трохи за тридцять, на рік-два більше, ніж Терезі. Його зовнішність настільки вразила Терезу, що вона від хвилювання почала заїкатися. Вона дивилася на нього на всі очі і відчувала, як сильно б'ється її серце. Д -д «Дякую», – відповіла Тереза. «Мені, будь ласка, три ярди мусліну». «Із задоволенням», – усміхнувся Рауль. «Це тут». Терезі раптом стало дуже важко зосередитися на цілі свого приходу. її думками цілком заволодів цей юнак, його приємна зовнішність і чарівність, що виходила від нього мужність. Коли Терезі нарешті вдалося на чому зупинити свій вибір, і Рауль завертав покупку, вона наважилася спитати його «Ви, Ви тут недавно, так?» Поглянувши на неї, він усміхнувся, і Тереза вся затремтіла. «Так, я приїхав до С лише кілька днів тому. Цей магазин належить моїй тітці, і оскільки їй потрібна допомога, я вирішив попрацювати тут небагато. «Скільки це? Трохи!» – подумала Тереза. «Ви маєте співати на професійній сцені», – сказав Рауль. Вона згадала вираз обличчя Ремю, коли він побачив її. «Ні, вона ніколи більше не ризикне виступити». Дякую вам, пролепитала Тереза. Він був зворушений її збентеженням і боязкістю, і спробував залучити її до розмови. Я раніше набував у С. Це гарне містечко. Так, м'ямліла Тереза, ви тут народились? Так. Вам тут подобається? Так. Схопивши пакунок, Тереза втекла. Наступного дня вона знайшла привід, щоб знову піти до магазину. Вона не спала півночі, вигадуючи, що скаже Раулю. Я рада, що вам сподобався Ес. Монастир, як ви знаєте, був збудований у 14 столітті. А ви бували у сен боль венсі Там є чарівна церква. Мені дуже подобається Монте-Карло. А вам? Як чудово, що це недалеко звідси. Ми з сестрою іноді спускаємося Гранд-Корнішем і ходимо в театр Фор-Антуан. Ви чули про нього? Це великий відкритий театр. А ви знаєте про те, що Ніцца колись називалася Нікая? Ви цього не знали? Так-так. Багато років тому там були греки. У Ніці є музей із останками печерних людей, які там жили тисячі років тому. Цікаво, чи не так? Тереза заготовила десятки таких фраз, але, на жаль, як тільки вона увійшла в магазин і побачила Рауля, все вилетіло в неї з голови. Вона просто дивилася на нього, не в змозі вимовити жодного слова. «Бонжур», – весело сказав Рауль. «Я радий знову бачити вас, мадмуазель де Фос». М «Мерці», – вона відчула себе ідіоткою. «Мені тридцять років», – думала вона а поводжуся, як дурненька школярка. Досить. Але вона нічого не могла з собою вдіяти. Чим я можу бути корисним вам сьогодні? Я? Мені потрібна ще мосліна. Саме це їй потрібно було найменше. Вона дивилася, як Рауль пішов по рулон тканини. Поклавши його на прилавок, він почав відміряти. Вона приготувалася сказати два – але натомість сказала, «Ви одружені?» Піднявши на неї очі, він лагідно посміхнувся. «Ні», – відповів він, – «я ще не мав такого щастя». «Тебе це скоро стеркнеться», – подумала Тереза. «Як тільки Монік повернеться з Парижа. Монік має полюбити цю людину. Вони просто створені один для одного». Тереза переповнювалася щастям при думці у тому, як Манік познайомиться з Раулем. Це буде чудово, якщо Рауль Жерадо стане її зятем. Наступного дня, коли Тереза йшла повз магазин, Рауль, побачивши її, вибіг на двір. Доброго дня, мадмоазель. Я збираюся зробити перерву. Ви не погодилися б випити зі мною філіжанку чаю, якщо ви вільні? Я... «Так, дякую». Його присутність немов позбавляла її мови, але Рауль був з нею надзвичайно люб'язний. Він щосили намагався, щоб їй було з ним легко. І незабаром Тереза спіймала себе на тому, що розповідає цьому незнайомцю те, про що ні з ким до цього не ділилася. Вони говорили про самотність. «У натовпі почуваєшся самотньо», – сказала Тереза. Я відчуваю себе островом у людському морі. Я розумію, усміхнувся він, але у вас, мабуть, так багато друзів? Знайомих. Друзів не може бути багато. Вона ніби розмовляла зі своїм відбитком. Година пролетіла непомітно, і йому настав час повертатися на роботу. Вони вже встали, коли Рауль запитав. «Чи не погодились би ви завтра зі мною пообідати?» Звичайно, він був дуже добрий. Тереза знала, що жоден чоловік не здатний захопитися нею. Тим більше такий красень, як Рауль Жирадо. Вона була переконана, що він був добрий до всіх. «З великим задоволенням», – відповіла Тереза. Коли вона зустрілася з ним наступного дня, Рауль весело сказав, «Я сьогодні в день не працюю». Може, ми поїдемо до Ніци, якщо вони надто зайняті? Вони їхали по Монтейн Корніш у його машині з відкинутим верхом. Внизу чарівним килимом розкинулося місто. Я ніколи не була така щаслива, думала Тереза, відкинувшись на сидіння. І одразу винно згадувала. Я радію за Монік. Монік поверталася з Парижа наступного дня. Рауль буде подарунком сестрі від Терези. Вона досить тверезо мислила, щоб усвідомлювати, що такі чоловіки існували в цьому світі не для неї. Тереза вже досить постраждала у своєму житті і давним-давно засвоїла, як відрізнити реальне від неможливого. Гарний чоловік, що сидів за кермом біля неї, належав до нездійсненних мрій, про які вона навіть не думала. Вони пообідали у ресторані Ле Шантеклер у готелі Негреску у Ніці. Їжа була чудова. Але згодом Тереза навіть не могла згадати, що вона їла. Їй здавалося, що вони з Раулем ніяк не могли наговоритись. Їм так багато хотілося сказати один одному. Він був дотепний, привабливий і, схоже, йому було цікаво з Терезою, дуже цікаво. Його цікавила її думка про все, і він уважно слухав її. Їхні погляди багато в чому збігалися. Вони ніби відчували один в одному споріднену душу. Якщо у Терези й виникало якесь співчуття з приводу того, що мала статися, вона рішуче гнала від себе ці думки. «Ви не хотіли б прийти до нас завтра пообідати? Моя сестра повинна повернутися з Парижу. Я хотіла б вас...» І з нею познайомити. І з задоволенням Тереза. Коли Манік наступного дня повернулася додому, Тереза поспішила зустріти її у дверях. Незважаючи на свій намір, вона не змогла втриматися, щоб не спитати. «Ну, ти зустріла в Парижі когось, хто стоїть?» Затамувавши подих, вона чекала, що їй відповість сестра. «Усі ті ж нудні чоловіки», – сказала Манік. Отож, Господь і прийняв остаточне рішення. «Я запросила сьогодні на обід одну людину», – сказала Тереза. «Я думаю, він тобі сподобається». «Ніхто не повинен знати, як багато він означає для мене», – подумала Тереза. Увечері рівно о 7.30 у Вітальні, де зібралися Тереза, манік та батьки, у супроводі слуги з'явився Рауль Жирадо. «Це моя мама, мій тато», – представила Тереза. «Месьє Жірато». «Дуже приємно». Тереза зробила глибокий вдих. «А це моя сестра Монік». «Дуже приємно». Обличчя Монік не вражала нічого, крім вічливості. Тереза глянула на Рауля, чекаючи, що його приголомшить краса Монік. «Ради познайомитись». «Нічого, крім люб'язності». Тереза стояла, затамувавши подих, чекаючи, що між ними ось-ось промайнуть знайомі їм іскорки. Але Рауль подивився на Терезу. «Ви сьогодні чарівна, Тереза!» «Дякую вам!» – спалахуючи і заїкаючись, промовила вона. Того вечора все пішло на виворот. Не було і натяку на те, що план Терези звести Манік із Раулем – Подивитись на їхнє весілля, побачити його як зятя, почав здійснюватися. Неймовірно, але вся увага Рауля була звернена на Терезу. Неначе збувався якийсь незвичайний сон. Вона почувала себе попилюшкою, тільки вона при цьому була потворною сестрою, і принц вибрав її. це важко було повірити, але все виглядало саме так – і вона відчайдушно чинила опір чарівності Рауля, бо не могла повірити в те, що відбувалося, і боялася чергової рани. Всі ці роки вона приховувала свої почуття, намагаючись уберегти себе від болю розчарувань. Вона і зараз інстинктивно робила те саме. Але Рауль був чарівний. «Я чув, як співає ваша дочка», – сказав він. «Вона просто диво». Тереза відчувала, що червоніє. «Її голос усім подобається», – лагідно сказала Манік. То був пінкий вечір. Однак найбільше пікантне виявилося ще попереду. Коли обід добіг кінця, Рауль сказав, звертаючись до батьків Терези, «У вас чудова вілла». Потім він повернувся до Терези. «Ви не покажете мені садок?» Тереза перевела погляд на Монік, намагаючись прочитати її почуття. Але обличчя Монік виражала повну байдужість. «Вона, мабуть, глуха, німа і сліпа», – подумала Тереза. Тут вона згадала всі поїздки Монік до Парижа, Канни та Сент-Рапеза в пошуках прекрасного принца, якого вона так і не зустріла. Отже, не чоловіки винні у цьому. Це цілком її вона». Вона сама не знає, чого хоче. «Із задоволенням», – відповіла Тереза, повернувшись до Рауля. Вийшовши на вулицю, вона не могла втриматись від запитання. «Вам сподобалася Манік?» «Вона дуже мила», – відповів Рауль. «Тепер спитайте, чи подобається мені її сестра?» І обійнявши, він поцілував її. Тереза ніколи не відчувала нічого подібного, Тремтячи в його обіймах, вона думала. Спасибі тобі, Господи, як я тобі вдячна, ти пообідаєш зі мною завтра ввечері? запитав Рауль. Так, видихнула Тереза, так, звичайно. Коли сестри залишилися на самоті, Манік сказала, схоже, ти справді йому подобаєшся. Здається, так, зніяковіло, відповіла Тереза. А він тобі. «Так». «Ну що ж, дивись, сестра», – засміялася Манік. «Не втрачай голови». «Вже пізно», – безпорадно думала Тереза. «Надто пізно». Після цього вечора Рауль із Терезою всі дні були разом. Манік зазвичай їх супроводжувала. Вони втрьох гуляли вулицями та пляжами Ніци, веселилися у східчастих схожих на весільні торти-готелях. Вони обідали у чарівному Бестрона на Кап'ят-Антип і побували в каплиці Матіса у Ванці. Вони вечеряли в шато де ля Шеврд-Ор та на казковій ля ферм сен Мішель. Якось о п'ятій годині ранку вони втрюх вирушили на сільський базар, що розташувався на вулицях Монте-Карло, і накупили свіжоспеченого хліба, фруктів та овочів. В коли Тереза співала в церкві, Рауль з Манік приходили слухати, після чого Рауль, обіймаючи Терезу, говорив, «Ти справжнє диво, я б слухав твій спів все життя». Рауль зробив їй пропозицію через чотири тижні після їхнього знайомства. «Я впевнений, що ти могла б підкорити будь-кого, кого захотіла, – сказав Рауль, – але я вважаю за честь, якщо з усіх чоловіків ти вибереш мене». На одну жахливу мить Тереза вирішила, що він глузує з неї. Але перш ніж вона встигла щось сказати, він продовжував. «Люба, я повинен зізнатися, що в мене було багато жінок, але ти найчутливіша, найталоновитіша, найдобріша». Кожне сказане їм слово музикою звучало у її вухах. Їй хотілося сміятися, плакати яке ж мені випало щастя, думала вона, кохати і бути коханою. Чи ти згодна стати моєю дружиною? Її погляд був промовистішим за будь-яку відповідь. Коли Рауль пішов, Тереза влетіла до бібліотеки, де мати з батьком та сестра пили каву. Рауль зробив мені пропозицію. Її сяюче обличчя було майже вродливим. Проголомшені батьки дивилися на неї, заговорила Манік. «Тереза, а ти впевнена, що він не переслідує корисливих цілей?» Це було схоже на ляпас. «Я не хочу тебе образити», – продовжувала Манік. «Але все якось занадто швидко». Тереза рішуче не збиралася припускати, щоб щось затьмарило її щастя. «Я розумію, що ти хочеш засерегти мене», – сказала вона сестрі. «Але в Рауля є гроші. Батько залишив йому невелику спадщину. До того ж, не боїться працею заробляти собі на життя?» Взявши руку сестри, вона благаючи промовила. «Будь ласка, Манік, порадуйся за мене. Я ніколи не думала, що мені це дано випробувати». Я просто вмираю від щастя. І всі троє почали обіймати її і говорити, як вони раді за неї, потім почали збуджено обговорювати підготовку до весілля. Рано вранці наступного дня Тереза, стоячи на колінах у церкві, молилася Дякую тобі, Господи, дякую тобі за дароване мені щастя. Я зроблю все, щоб бути гідною твоєї любові, Тарауля. Амінь. Не відчуваючи під собою ніг, Тереза наче влетіла в нівермах, і сказала, «Будьте ласкаві, мосьє, я хотіла підібрати матеріал на весільну сукню». Рауль, розсміявшись, обійняв її. «Ти будеш чарівною нареченою». І Тереза не сумнівалася у його щирості. Це було схоже на диво. Вінчання мало відбутися за місяць у міській церкві. Менік звичайно, була подружкою нареченої. У п'ятницю о п'ятій вечора Тереза розмовляла з Раулем востаннє. О пів на першу, в суботу, коли Тереза стояла в різниці церкви, чекаючи Рауля, що спізнився вже на 30 хвилин, до неї підійшов священник. Взявши її за руку, він відвів її у бік, і Тереза з подивом відзначила його хвилювання. І серце тривожно забилося. Що, що сталося з Раулем? О, дитино моя, сказав священник. моя бідна, моя люба Тереза. І її охопила паніка. Що трапилося, падре? Скажіть же. Я... Я щойно отримав звістку. Рауль, нещасний випадок, він поранений. Сьогодні рано вранці. Жирадо поїхав із міста. Він поїхав. Напевно, виникла якась термінова обставина, що змусила його. Він поїхав із твоєю сестрою. Їх бачили, коли вони сідали до паризького поїзда. Все закружляло перед очима. «Ні», – подумала Тереза, – «тільки б не впасти». Не можна ганьбитися перед Господом. Вона лише невиразно пам'ятала, що відбувалося далі. Наче здалеку вона чула, як священник щось оголосив гостям, що зібралися. І в церкві почувся якийсь галас. Обійнявши свою дочку, мати Терези сказала, «Відболашна моя Тереза, як твоя рідна сестра могла так жорстоко вчинити? Це жахливо». Але Тереза зненацька стала спокійною. Вона знала, що робити. «Не хвилюйся, мамо». Я не звинувачую Рауля за те, що він полюбив Манік. З кожним би трапилося те саме. Мені слід було знати, що жоден чоловік ніколи не покохає мене. «Ти не маєш рації, дитинко!» Зі сльозами на очах сказав батько. «Ти стоїш десяти, Манік» але його співчуття було надто запізнілим. Зараз я хочу додому. Вони прийшли к Юрбу. Ті, хто зібрався в церкві, розтопилися, даючи дорогу, і мовчки дивилися йому слід. Коли вони повернулися на віллу, Тереза тихо сказала, «Прошу вас, не турбуйтесь про мене. Я обіцяю, що все буде чудово». Потім піднялася в кімнату батька і, взявши його бритву, перерізала собі вени».